Bueno, Juan, una derrota, tres dos aquí a Paralada, explica'ns com ha anat el partit. Bé, la veritat és que és un partit important per nosaltres, per la, i pel Paralada també, evidentment, hi havia una tensió, una tensió a, afegida, per la senzilla raó de que, clar, nosaltres havíem posat segones, el Paralada estava tercera amb un partit menys, i evidentment si eh, qualsevol dels dos pues, guanyava, amb pues, un partit menys, evidentment, ara si el guanya eh, o nosaltres quan descansem, evidentment, ens adalantarà pues, cinc punts. Bé, haurem d'esperar diumenge que ve veure què fa amb l'Estartit i a partir d'aquí pues, crec que bé, que, que es veurà qui és eh, dels dos equips o dels tres equips que pot quedar tercer o segon, no? Aquí ja ens la jugàvem, esperem ara que, per exemple, si diumenge que ve a la paralada per anar amb l'Estartit, nosaltres podríem no si no posia doncs, ja baixir-lo a principial de temporada, posa doncs, el tercer de, de, de les tres primeres i ja ens estava bé, no? La veritat és que el partit tal com hanat, eh, Massa ha pone miga de greu o eh, les no no no sé, eh, recansa no per dir, perquè eh, estava guanyant 1-2 i realment ens han fet dos gols ben jugades que crec que defensivament ho hem estat molt malament i llavors, evidentment, eh, quan ens han marcat el tercer, doncs ja n'hi no ha gaire res a més a fer no? la veritat és que és una llàstima, però penso que realment era un partit, com a mínim, per un empat ens ho podíem haver endut. Un dels partits més igualats que s'ha vist, eh, almenys eh, durant la temporada, no? I el partit d'allà també va ser doncs, bastant igualat, però eh, amb la diferència que hi ha en aquesta categoria, és, és d'agrair, no?, veure partits actius jo crec que al partit allà jo crec que van tenir més oportunitats nosaltres i allà sí que ens mereixíem una victòria i aquí pues, jo crec que un empat hauria estat correcte eh, perquè veient eh, tal com a tal partit i posant temps en el resultat 1-2, faltant pues, encara mitja hora, penso que només que haguéssim agontat una mica elles ja estaven força nervioses ja no els hi sortia gaire res però evidentment amb el dos regalos que han fet a la nostra defensa, doncs evidentment aquí els hi hem tornat a pujar la moral, l'autoestima i evidentment ha sigut quan llavors s'han emportat el partit, però bueno Mira, eh, és un partit més i eh, s'ha de continuar lluitant i mira si podem quedar dos, tres primeres i ja està. Doncs Aurelinda, Joan, moltes gràcies i molta sort. Gràcies a vosaltres.